Заразно я повертався додому. Приходив обвіяний духом полів, свіжий як дика квітка. В складках своєї одежі приносив запах полів, мов старозавітний і сав. Спокійний, самотній. Сідав десь на ганку порожнього дому і дивився, як будувалась ніч. Як вона ставила легкі колони, заплітала сіткою тіней, ссувала і, і підносила вгору непевні тремтячі стіни. А коли все це зміцнялось і темніло, склепляла над ними зоряну баню. Тепер я можу спокійно спати. Твої міцні стіни стануть між мною і цілим світом. На добраніч вам, Ниви, і тобі, Зозули, я знаю, завтра з ранішним сонцем влетить до мене в хату твоє жіноче контральто. Ку-ку, ку-ку. І зразу дасть мені настрій привіт твій, моя найближча приятелька. Трепов, Оверко, Пава! Чотири пальці у дикий стиповий свист біжать, як троє білих ведмедів. Може, вони мене роздеруть, а може, приймуть запросини в поле? Хо-хо! Тоє Верка не може без штук. Стрибає, наче дурне теля, і скоса наводить червоне око. Трепав гордо несе свою вовну і ставить ноги, наче білі колони. Його підрізані вуха стрижуть. Пава виступає поважно меланхолійно хитає задом і от Я йду за ними, і мені видно легке гойдання всіх трьох крислатих хребтів, м'яких, вовнистих і звіряче сильних. Їм трохи недовподоби, здається, занадто гаряче сьогодні сонце, яке робить із них такі яскраві плями, але я повний приязні до сонця, йду просто на нього, лице в лице. Повернутися до нього спиною, крий Боже!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 Дороге для мене, я п'ю тебе сонце, твій теплий, цілющий напій п'ю, як дитина молоко з матерні грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю, бо, слухай, з тьми невідомого з'явився я на світ, і перший віддих, і перший рух мій в темряві, Матернього лона, і досі той морок наді мною панує. Всі ночі половину мого життя стоїть він між мною і тобою. Його слуги, хмари, гори, темниці закривають тебе від мене. І всі троє ми знаємо добре, що неминуче настане час, коли я, як сіль у воді, розпущусь в нім навіки. Ти тільки гість в житті моїм сонце». Бажаний гість, і коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе, ловлю останній промінь на хмарах, продовжую тебе у вогні, в лампі, феєрверках, збираю з квіток сміху дитини, зачай коханої. Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй ідеал, і ховаю у серці, і він мені світить». Дивись же на мене сонце, й засмалимою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна для комариного жала. Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Ми йдемо серед поля, три білих вівчарки, і я. Тихий ще пливе перед нами, дихання молодих колосків збирається у блакитну пару. Десь збоку вогко підпадьомкає перепел, бренькнула в житті срібна струна цвіркуна. Повітря тремтить від спеки, і в срібні мари відтанцюють далекі тополі. Широко, гарно, спокійно, собакам душно. Лягли на межі, як три копиці вовни звісили з ротів язики і носять боками з коротким свистом. Я біля них, всі тільки... Дихаємо тихо. Час зупинився чи лине? Може пора? Ліниво всі встали, ліниво ступаємо з ноги на ногу і несемо обережно додому спокій. Ідемо повз чорний пар. Тепло дихнула в лице пухка чорна рілля, повна спокою і надії. Вітаю, спочивай тихо під сонцем. Ти така ж втомлена земля, як я. Я теж пустив свою душу під чорний пар». «Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут. В городах земля одягнена в камінь залізо і недоступна. Тут я став близький до неї. Свіжими ранками я перший будив сонну ще воду криниці. Коли порожнє відро плескалось денцем об її груди, вона кухала гучно з просоння. У глибині ліниво вливалась у нього. Потім тремтіла сиза на сонці. Я пив її свіжу, холодну, ще повну снів і хлюпав нею у собі в лице». «Я пив її свіжу, холодну, ще повну сні, і вихлюпав нею собі у лице. Після того було молоко. Білий, пахучий напій піни всю склянці, і прикладаючи його до уст, я знав, що то вливається в мене м'яка, як дитячі кучері, вика, на якій тільки що вчора цілими роями сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки».